Страшна помста Шумить, гримить край Києва. Осавул Горобець справляє весілля свого сина. Наїхало багато людей до Осаула в гості. В старовину любили добре попоїсти, Ще краще любили випити, А ще краще любили Повеселійтеся. Приїхав на гнідому коні своєму і запорожець Микитка прямо з розгульного бенкету сперешляє поля, де напував він сім днів і сім ночей королівських шляхтичів червоним вином. Приїхав і побратим Осавула Данило Бурульбаш з другого берега Дніпра, де поміж двома горами був його хутір з молодою жінкою Катериною і з малим сином. Дивувалися гості з білого лиця пані Катерини, з чорних, як німецький оксамид брів, з ошатної сукні з спідниці, голубого полутабенку, що бід зі срібними підковами, та ще більше дивувалися з того, що не приїхав разом з нею старий батько, тільки рік жив він на Задніпров'ї, а двадцять один рік пропадав без вісті і повернувся до дочки своєї, коли та вже одружилася і народила сина. Він, мабуть, багато розповів би дивовижного. Та їй як не розповісти, бувши так довго в чужій землі? Там усе не так, і люди не ті, і церков христових нема. Та він не приїхав. Гостей частували варенухою, З родзинками та сливами, І наче чималій тарелі короваєм. Музики взялися за спідушку його, Спечену разом із грошима, І на якийсь час, замовкнувши, Поклали біля себе цимбали, скрипки та бубни. Тим часом молодиці дівчата Утершися вишиваними хустками, виступали знову з рядів своїх, а порубки, взявшися в боки, гордо поглядаючи навколо, готові були помчати їм назустріч, як старий осаул виніс дві ікони благословити молодих. Ті ікони дісталися йому від святого схимника старця Варфоломія, Небагата на них оправа не виблискує ані срібло, ані золото, та ніяка нечиста сила не посміє торкнутися того, у кого вони в хаті. Піднявши ікони вгору, Осавул лагодився проказати коротку молитву, як враз закричали, налякавшись діти, що гралися на землі, а слідом за ними поточився народ – і всі перелякано показували пальцями на козака, що стояв посеред них. Хто він такий, ніхто не знав. Та вже він протанцював на славу козачка і вже встиг насмішити натовп, що обступив його. Коли ж Осавул підняв ікони, враз все обличчя його змінилося. Ніс виліз, і схилився набік – Замість карих застрибали зелені очі, губи посиніли. Підборіддя затремтіло і загострилося, як спис, з рота висунувся кривий зуб. За голови виріс горб і став козак дідом. «Це він! Це він!» – кричали в юрмі, тісно тулячися одне до одного. Чаклун з'явився знову, кричали матері, хапаючи на руки дітей своїх. Величний й сановито виступив напередо Савул і сказав гучним голосом, виставивши проти нього ікони. «Згінь, образ сатани! Тут тобі немає місця!» І зашипівши та клацнувши, як вовк зубами, зник чудний дід. Пішли, пішли і зашуміли, як море в негоду, пересуди й балачки поміж народом. «Що це за чаклун?» – питали молоді небувалі люди. «Лихо буде», – говорили старі, похитуючи головами. І скрізь на всьому широкому осавуловому подвір'ї стали збиратися в купки і слухати історії про незвичайного чаклуна. Та всі майже говорили різне, і чогось певного ніхто не міг розповісти про нього. У двір викотали бочку меду і немало поставили відер грецького вина. Всі повеселішали знову, музики гримнули, дівчата-молодиці завзяте козацтво в яскравих жупанах закружляли, Дев'яностолітня і столітня старизна, підгулявши, взялася й собі пританцювати, згадуючи немарно збіглі роки. Бенкетували до пізньої ночі, і бенкетували так, як тепер уже не бенкетують. Стали гості розходитися, та мало хто побрів додому, чимало зосталося ночувати в Осавула на широкому подвір'ї. А ще більше козацтво заснуло само непрохне під лавами на долівці біля коня, біля хліва, де похилилася з хмелю козацька голова, там і лежить, і хропе на весь Київ. Тихо світить на увесь світ. То місяць вийшов за гори. Мов, дамаським коштовним і білим, як сніг, серпанком, укрив він гористий берег Дніпра, і тінь відступила ще далі в гущавину сосен. Серединою Дніпра плив дуб. Сидять спереду два хлопці, чорні козацькі шапки на бакир, і під веслами, ніби відкресала вогонь, летять бризки на всі боки. Чому не співають козаки? Не говорять ні про те, як уже ходять по Україні ксьонзи і перехрещують козацький народ на католиків, ні про те, як два дні билося біля солоного озера Орда. Як їм співати, як говорити про відважні діла? Пан їх, Данило, задумався. І рукав кармазинового жупана опустився з дуба, і черпає воду. Пані їх, Катерина, Тихо гойдає дитя І не зводить з нього очей, А на незаслану полотному шатну сукню Сірою курявою падає вода. Любо глянути зсередини Дніпра На високі гори, На широкі луги, на зелені ліси. Гори оті, не гори, Підошви у них немає. Внизу у них, як і вгорі, гостра вершина, І під ними, і над ними високе небо. Ті ліси, що стоять на горбах, не ліси, То волосся, що виросло на патлатій голові лісовика. Під нею у воді миється борода, І під бородою, і над волоссям високе небо. Ті луги, не луги, то зелений пояс, що оперезав посередині кругле небо, і у верхній половині і в нижній половині прогулюється місяць. Не дивиться пан Данило навколо, дивиться він на молоду дружину свою. Чого моя молода дружино, моя золота Катерино засмутилася? Я не засмутилася, пане мій Даниле. Мене настрашили дивні розповіді про чаклуна. Кажуть, що він народився таким страшним, і ніхто з дітей з маличку не хотів гратися з ним. Слухай, пане Даниле, як страшно розповідають, що немов йому все вважалося, ніби всі сміються з нього. Чи зустрінеться темного вечора з яким-небудь чоловіком – то йому одразу й здавалося, що той розкриває рот і вискалює зуби. І на другий день знаходили мертвим того чоловіка. «Мені дивно, мені страшно було, коли я слухала ці розповіді», говорила Катерина, виймаючи хустку і витираючи нею обличчя дитини, що спала у неї на руках. На хустці було вишито нею червоним шовком листя та ягоди. Пан Данило, ані слова, і став поглядати у темний бік, де далеко з-за лісу чорнів земляний вал, з-за валу підносився старий замок. Над бровами враз залягли три зморшки, ліва рука почала гладити молоденькі вуси. «Не так ще страшно, що Чаклун, — говорив він, — як страшно те, що він лихий гість». З якої він примхи надумав притягтися сюди? Я чув, що хочуть ляхи будувати якусь фортецю, щоб перетяти нам дорогу до запорожців. Хай це тільки правда. Я рознесу чортяче гніздо, якщо тільки почую, що у нього там якесь кубло. Я спалю старого чаклуна, так що й воронам нічого буде розкльовувати». Одначе ж, думаю, він не без золота і різного добра. От де живе цей диявол. Якщо у нього є золото, ми зараз будемо пливти повз хрести це кладовище. Тут гниють його нечисті діди. Кажуть, вони всі ладні були себе продати за гріш сатані з душею й обідраними жупанами, якщо ж у нього справді є золото. То думати нічого тепер. Не завжди на війні можна здобути. Знаю, що задумати. Нічого не віщує доброго мені зустріч з ним. Але ти так важко дишиш, так суворо дивишся, брови твої так похмуро насунулися на очі. Мовчи, бабо, сердито сказав Данило. З вами хто зв'яжеться сам стане бабою? Хлопче. «Дай мені вогню в люльку!» Тут обернувся він до одного з гребців, який, вибивши з своєї люльки гарячий попіл, став перекладати його у люльку свого пана. «Лякає мене чеклуном!» – говорив далі пан Данило. «Козак, слава Богу, ані чортів, ані ксянзів не боїться! Багато було б користі, коли б ми стали слухати жінок! Чи не так, хлопці? Наша жінка – люлька та гостра шабля!» Катерина замовкла, опустивши очі в сонну воду, а вітер морщив воду брижами, і весь Дніпро іскрився, як вовча шерсть серед ночі. Дуб повернув і став держатися лісистого берега. На березі віднілося кладовище. Ветхі хрести у вкупу, і калина не росте між ними, і трава не зеленіє, тільки місяць гріє їх з небесної височини. «Чуєте, хлопці, крики? Хтось кличе нас на допомогу?» Сказав пан Данило, обернувшись до грибців своїх. «Ми чуємо крики, і, здається, з того боку», разом сказали хлопці, показуючи на кладовище. Та все стихло. Човен повернув і став огинати береговий виступ. Раптом грибці опустили весла і втупились застиглими очима. Зупинився і пан Данило. Страх і холод проник у козацькі жили. Хрест на могилі захитався, і тихо підвівся з неї висхлий мрець. Борода до пояса, на пальцях Кіхті довгі, ще довші, ніж самі пальці. Тихо підвів він руки догори. Обличчя все затремтіло у нього і скривилося. Страшну муку видно терпів він. Душно мені. Душно. застогнав він диким, нелюдським голосом. Голос його, мов ніж, края в серце. І мрець раптом зник під землею. Захитався другий хрест, і знову вийшов мрець, Ще страшніший, ще вищий, ніж перший. Увесь заріс, борода по коліна, і ще довші кістяні кіхті. Ще страшніше закричав він, «Душ на мені!» І зник під землею. Похитнувся третій хрест, відвівся третій мрець. Здавалося, самі тільки кістки підвелися високо над землею, борода по самі п'ятий, пальці з довгими кігтями вп'ялися в землю. Страшно простяг він руки вгору, неначе хотів дістати місяць, і закричав так, ніби хтось почав пиляти його жовті кістки. Дитя, що спало на руках у Катерини, скрикнуло й прокинулося. Сама пані скрикнула. Грибці повпускали шапки в Дніпро. Сам пан здригнувся. Усе раптом зникло, мов і не було. Одначе ж довго хлопці не бралися за весла. Стурбовано дивився бурульбаш на молоду дружину яка зляканого й на руках заплакане дитя, пригорнув її до серця і поцілував у лоб. — Не лякайся, Катерино. Дивися. Нічого немає, — казав він, показуючи навколо. — Це Чаклун хоче настрашити людей, щоб ніхто не добрався до нечистого гнізда його. Бабів тільки самих він налякає цим. «Дай сюди на руки мені, сина!» Цим словом, підняв пан Данило свого сина вгору і підніс до губ. «Що, Іване? Ти не боїся, чаклуніви?» «Ні, кажи тату, як козак!» «Оті ж, перестань плакати! Додому приїдемо! Приїдемо додому! Мати нагодує кашею!» Покладе тебе спати в колиску, Заспіває «Люлі, люлі, люлі, Люлі, синку, люлі!» Та виростай, виростай на забаву, Козацтву на славу, Вороженькам на розправу! Слухай, Катерино, мені здається, що батько твій Не хоче жити у згоді з нами. Приїхав похмурий, суворий, іначе сердиться. Ну, невдоволений, навіщо ж приїжджати? Не хотів випити за козацьку волю. Не погойдав на руках дитини. Спочатку я був хотів йому звірити все, що лежить на серці, та не бере щось, і мова затнулася. Ні, в нього не козацьке серце. Козацькі серця, коли зустрінуться де, то як не виб'ються з грудей одне одному назустріч. Що, мої любі хлопці, скоро берег? Ну, шапки я вам дам нові. Тобі, стецьку, дам викладену оксамитом із золотом. Я її зняв разом з головою у татарина. Все його добро дісталося мені. Саму тільки його душу я випустив на волю. Ну, причалюй. От Іване, ми й приїхали, а ти все плачеш. Візьми його, Катерину. Усі вийшли. З-за гори показалася солом'яна стріха, то дідівська оселя пана Данила. За нею ще гора, а там уже і поле, а там, хоч сто верст пройди, не знайдеш жодного козака. Хутір пана Данила між двома горами у Бузькій долині, що збігає до Дніпра. Невисокі в нього хороми, хата на вигляд, як і в звичайних козаків, і в ній одна світлиця, та є місце там і йому, і дружині його, і старій служниці, і десятьом довірним молодцям. Навколо стін у горі дубові полиці, Густо на них стоять миски, горшки для трапези. Є між ними і келихи, і срібні, і чарки, оправлені в золото, даровані, й здобуті на війні. нижче висять дорогі мушкети, шаблі, пищалі, списи. Волею і неволею перейшли вони від татар, турків, таляхів. Немало за й пощерблені. Дивлячися на них, пан Данило, мов по позначках пригадував свої сутички. Під стіною внизу дубові гладенько витисані лави, біля них перед лежанкою висить на вервечках, притягнених у кільце в гвинчене в стелю колиска. У всій світлиці долівка гладенько вирівняна і вимазана глиною, на лавах спить з дружиною пан Данило, на лежанці стара служниця, колисці бавиться і гойдається мале дитя, на долівці покотом ночують молодці. Та козакові краще спати на гладенькій землі під вільним небом, йому не пуховик і не перина потрібна. Він мостить собі під голову свіже сіно і вільно розтягається на траві, йому весело прокинувшися серед ночі, глянути на високе, вкрите зірками небо і здригнутися від нічного холоду, що приніс свіжість козацьким кісточкам. Потягуючись і бубонячи крізь сон, закурює він люльку і загортається щільніше у теплий кожух. Не рано прокинувся Бульбаш після вчорашньої гулянки, а прокинувшися, сів у кутку на лаві і почав гострити нову вимінену ним турецьку шаблю. А пані Катерина взялася вишивати золотом шовковий рушник. Раптом зайшов Катеринин батько, сердитий, нахмурений, з заморською люлькою в зубах, підійшов до дочки, і суворо став допитувати її, що за причина тому, що так пізно повернулася вона додому. Про ці справи тестював не її, а мене питати. Не жінка, а чоловік відповідає. «У нас вже так заведено, не прогнівися», – говорив Данило, не кидаючи свого діла. «Може, в інших невірних землях цього не буває, я не знаю». Почервоніло суворе тестеве обличчя, і очі дико блиснули. Кому ж, як не батькові дивитися за своєю дочкою? бубонів він про себе. Ну, я тебе питаю, де вештався до пізньої ночі? Оце вже діло, дорогий тестю. На це я тобі скажу, що я давно вже виріс з тих, що їх молодиці сповивають. Знаю, як сидіти на коні. Умію держати в руках і шаблю гостру. Ще дещо умію. Умію також нікому не відповідати за те, що роблю. Я бачу, Даниле, я знаю, що ти хочеш сварки. Хто криється, у того певне на умі недобре діло. Думай собі, що хочеш, сказав Данило. Думаю і я собі. Слава Богу! Ні в якому ще безчесному ділі не був, завжди стояв за віру православною вітчизну. Не так, як інші волоцюги вештаються, бог знає, де коли православні б'ються на смерть, а потім налетять косити не ними посіяне жито. На уніатів навіть не схожі, не заглянуть у Божу церкву. Таких годилося б розпитати як слід, де вони волочаться. Е, козаче, чи знаєш, ти я погано стріляю, тільки за сто сажнів куля моя пронизує серце. Я й рубаюся, аби як від людини залишаються шматочки дрібніші за крупу, з якої варять кашу. Я готовий, сказав пан Данило, сміло перехрестивши повітря шаблею, неначе знав, навіщо її нагострив. Даниле. закричала голосно Катерина, ухопивши його за руку і зависнувши на ній, згадай, божевільний, подивися, на кого ти підіймаєш руку. Батьку, твоє волосся біло, як сніг, а ти розпалився, як нерозумний хлопець. Жінко. крикнув грізно пан Данило. Ти знаєш, я не люблю цього. Знай своє бабське діло. Шаблі страшно брязнули. Залізо рубало залізо, і іскрами, неначе курявою обсипали себе козаки. З плачем пішла Катерина в окрему світлицю, кинулася на ліжко і затулила вуха, щоб не чути шабельних ударів. Та не так погано билися козаки, щоб можна було заглушити їх удари. Серце її хотіло розірватися на частки, по всьому її тілу чула вона, як проходили звуки, стук, стук. «Ні, не витерплю, не витерплю. Може, вже червона кров біє джерелом з білого тіла. Може, тепер знемагає мій милий, а я лежу тут». І вся бліда, ледве переводячи дух, увійшла в хату. Рівно і страшно билися козаки. Ні той, ні той не подолає. «От наступає Катеринин батько, подається пан Данило. Наступає пан Данило, подається суворий батько». І знову на рівні Киплять Розмахнулися Ух! Шабліт звенять І з громом відлетіли На бік клинки Дякую тобі, Боже, сказала Катерина І скрикнула знову Коли побачила, що козаки взялися За мушкети Налагодили кремені, Звели курки Вистрілив пан Данило Не влучив, націлився батько Він старий він бачить не так зірко, як молодий, одначе не тримтить його рука. Постріл гримнув. Похитнувся пан Данило. Червона кров окрасила лівий рука козацького жупана. Ні, закричав він, я не продам так дешево себе. Не ліва рука, а права, отаман. Висить у мене на стіні турецький пістоль. Ще ні разу за все життя не зраджував він мене. Злізай з стіни, старий товаришу, зроби другові послугу. Данило простяг руку. Даниле, закричала в розпачі, схопивши його за руки і кинувшися йому в ноги Катерина, не за себе благаю. Мені один кінець. Негідна та дружина, котра живе після свого чоловіка. Дніпро, холодний Дніпро буде мені могилою, та поглянь на сина. Даниле, поглянь на сина. Хто пригріє бідолашне дитя? Хто приголубить його? Хто навчить його літати на вороному коні, битися за волю й віру, пити й гуляти по козацькому? Пропадай, сину мій, пропадай. Тебе не хоче знати, батько твій. Дивись, дивись, як він одвертає лице своє. О, я тепер знаю тебе. Ти звір, а не людина. У тебе вовче серце, а думка лукавої гадини. Я думала, що в тебе крапля жалює, що в твоєму кам'яному тілі людське почуття горить. Тяжко ж я помилилася. Тобі це радість дасть. Твої кістки будуть танцювати в труні з радушів, коли почують, як нечистиві звірі ляхи кинуть у полум'я твого сина. Коли син твій буде кричати під ножами й окропом. О, я знаю тебе! Ти радий би струни встати і роздмухувати шапкою вогонь, що звихрився під ним? Стій, стій, Катерино. Йди, мій любий Іване, я поцілую тебе. Ні, дитя моє, ніхто не зачепить волосинки твоєї. Ти виростеш на славу вітчизні, як вихор літатимеш ти перед козаками за ксамитною шапочкою на голові і з гострою шаблею в руці. Дай, батьку, руку. Забудьмо, що було між нами. Тому, що зробив перед тобою неправого, винюся. Чого ж ти не подаєш руки? говорив Данило катерининому батькові, який стояв на одному місці, не виражаючи на обличчі своєму ані гніву, ані замирення. Батьку. скрикнула Катерина, обійнявши і поцілувавши його, не будь невблаганний. Прости, Данила, він не засмутить більше тебе. Задля тебе тільки, моя дочко, прощаю, відповів він, поцілувавши її і блиснувши дивно очима. Катерина трохи здригнулась. Чудний їй здався і поцілунок, і дивніш блискочей. Вона сперлася ліктем на стіл, на якому перев'язував поранену свою руку пан Данило, думаючи, що негарно і не по-козацькому зробив, попросивши прощення, не бувши ні в чому винний. Блиснув день, та не сонячний, небо хмурилося, і дрібний дощ сіявся на поля, на ліси, на широкий Дніпро. Прокинулася пані Катерина, та нерадісна. Очі заплакані, і вся вона смутна й неспокійна. Чоловіче, мій милий, чоловіче, любий, Дивний мені сон снився. Який сон, моя люба пані Катерину? Снилося мені дивно, дали і так живо, неначе наяву. Снилося мені, що батько мій є та сама потвора, яку ми бачили в Осавула. Та прошу тебе, не вір у сон, які дурниці не приверзуться. неначе я стояла перед ним, тремтіла вся, боялася, і від кожного слова його стогнали мої жили. Коли б ти чув, що він говорив? Що ж він говорив, моя золота Катерина? Говорив, ти глянь на мене, Катерина, я гарний. Люди даремно кажуть, що я поганий. Я буду тобі добрим чоловіком. Глянь, як я позираю очима. Тут він навів на мене вогняні очі. Я скрикнула і прокинулася. «Так, сни багато говорять правди. Одначе, чи знаєш ти, що за горою не так спокійно? Здається, чи не ляхи стали з'являтися знову? Мені Горобець прислав сказати, щоб я не спав. Даремно тільки він турбується. Я й без того не сплю». Хлопці мої за цю ніч зробили 12 засік. Посполицтво будемо частувати свинцевими сливами, а шляхтичі потанцюють під батогами. А батько знає про це? Сидить у мене на шиї твій батько. Я досі розгадати його не можу. Багато, мабуть, він гріхів не робив у чужій землі. «Що ж справді таки за причина? Живе з місяці, хоч би раз розвеселився, як справжній козак. Не схотів випити меду, чуєш? Катерина, не схотів випити меду, що я витрусив у брестівських жидів. — Ей, хлопче! — крикнув пан Данило. — Збігай, малий, у погріб, та принеси жидівського меду. Горілки навіть не п'є. Що маєш робити?» «Мені здається, пані Катерино, що він і в Господа Христа не вірує». «А? Як тобі здається?» «Бог знає, що ти говориш, пане Даниле». «Дивно, пані, – говорив Даниле, беручи глиняний кухоль від козака. Погані католики навіть дуже охочі до горілки. Самі тільки турки не п'ють». «Що, остецьку, багато хильного меду в піввалі?» Покуштував тільки пане. Брешеш, собачий сину. Бач, як мухи обсіли вуса, я по очах бачу, що хильнув з пів відра. Ех, козаки, що за завзятий народ. На все готовий для товариша, а хмільне висушить сам. Я, пані Катерино, щось давно вже був п'яний, а? Ото давно. «А минулого...» «Не бійся, не бійся! Більше кухля не вип'ю!» «А от і турецький ігумен влазить у двері!» Промовив він крізь зуби, побачивши тестя, який пригнувся, щоб увійти в двері. «А що ж це моя дочка?» – сказав батько, скидаючи з голови шапку і поправивши пояс, на якому висіла шабля з чудовими самоцвітами. «Сонце вже високо!» «А в тебе обід не готовий?» «Готовий обід, пане батьку, зараз поставимо. Виймай горщик за лужками», – сказала пані Катерина старій служниці, що витирали дерев'яний посуд. «Стривай, краще я сама вийму», – вела далі Катерина. «А ти поклич хлопців». Усі сіли на долівці кружка. Проти покуття пан батько, по ліву руку пан Данило, по праву пані Катерина – і десять найвірніших молодців у синіх та жовтих жупанах. Не люблю я цих галушок, — сказав пан батько, трохи поївши і поклавши ложку. — Ніякого смаку нема. — Знаю, що тобі краще жидівська локшина, — подумав про себе Данило. — Чому ж, Дестю, — казав він у голос, — ти кажеш, що смаку нема в галушках? «Погано зварені, чи що? Моя Катерина так варить галушки, що й гетьманові зрідка доводиться їсти такі. А гребувати ними нічого. Та християнська страва. Усі святі люди й угодники Божі галушки їли. Ані слова батько, змовк і пан Даниїл. Подали смаженого кабана з капустою і сливами». — Я не люблю свинини, — сказав Катеринин батько, вигрібаючи ложкою капусту. — Чому ж не любити свинини, — сказав Данило, — тільки турки та жидини їдять свинини. Ще суворіше нахмурився батько. Тільки саму лемішку з молоком і їв старий батько, і потяг замість горілки з фляги, що була в нього за пазухою, якусь чорну воду. Пообідавши, заснув Данило молодецьким сном і прокинувся тільки надвечір. Сів він і почав писати листи у козацьке військо. А пані Катерина почала гойдати ногою колиску, сидячи на лежанці. Сидить пан Данило, дивиться лівим оком написання, а правим у віконце, а з віконця далеко виблискують гори й Дніпро. За Дніпром синіють ліси, миготить зверху проясніло нічне небо. Та недалеким небом і несинім лісом милується пан Данило, дивиться він на мис, що видався з берега з чорним старим замком на ньому. Йому здалося наче блиснуло в замку вогнем вузеньке віконечко. Та все тихо. Це, мабуть, Привиділося йому, чути тільки, як глухо шумить низу Дніпро, і з трьох боків один по одному віддаються удари раптово пробуджених хмиль. Він не бунтує, він як дід бурчить і нарікає, йому все не любе, все змінилося навколо нього. Тихо ворогує він з прибережними горами, лісами, лугами, «І несе на них скаргу в Чорне море!» От по широкому Дніпру зачорнів човен, І в замку знову неначе блиснуло щось. Потихеньку свиснув Данило, І вбіг на його свист вірний хлопець. «Бери стецьку з собою мерщий гостру шаблю та гвинтівку, І йди за мною!» «Ти йдеш?» – спитала пані Катерина. «Іду, жінко!» Треба оглянути всі місця, чи все гаразд. Мені, одначе, страшно залишатися самій. Мене на сон так і клонить. Що, коли мені присниться те ж саме? Я навіть не впевнена, чи був то сон. Так це відбувалося живо. З тобою баба зостанеться, а в сінях і у дворі шплять козаки. Баба спить уже, а козакам щось не віриться. «Слухай, пане Даниле, замкни мене в кімнаті, а ключ візьми з собою. Мені тоді не так буде страшно, а козаки хай ляжуть перед дверима». «Хай буде так», – сказав Данило, витираючи пил з гвинтівки і насипаючи на поличку пороху. Вірний Стецько вже стояв одягнений при всій козацькій зброї. Данило надів смужку у шапку, зачинив віконце зачинив на засоби двері, замкнув і вийшов потихеньку з двору поміж сонними своїми козаками в гори. Небо майже все прояснилося, свіжий вітер ледь-ледь повівав з Дніпра. Коли б не було чути здалеку квиління чайки, то все здалося б занімілим, та от ніби шурхіт. Бурульбаш з вірним слугою тихо сховався за терник що прикривав вирубану засіку. Хтось у червоному жупані з двома пістолями шаблею біля боку сходив з гори. Це тесть!» – промовив пан Данило, розглядаючи його з за куща. Навіщо й куди йому йти в цей час? Стецьку, не ловигав, дивися пильно, куди попрямує пан батько чоловік у червоному жупані зійшов на самий берег і повернув до мису, що видався з нього. «А, он куди?» – сказав пан Данило. «Що, Стецьку? Адже ж він прямісінько потягся до чаклуна в дупло. Там, мабуть, не в інше місце, пане Даниле, інакше б ми його побачили з того боку. А він зник біля самку». Почекай, виліземо, а потім підемо по слідах. Тут щось таке криється. Ні, Катерино, я казав тобі, що батько твій лиха людина не так він і робив усе, як православний. Уже мелькнули пан Данило і його вірний хлопець на виступі берега, от уже їх і не видно. Глухий ліс, що оточував замок, сховав їх. Верхнє віконце тихо засвітилося. Внизу стоять козаки і думають, як би то влізти їм. Ні воріт, ні дверей не видно. З двору, мабуть, є хід, та як зайти туди? Здалеку чути, як брещать ланцюги і бігають собаки. «Чого я думаю довго?» – сказав пан Данило, побачивши перед вікном високий дуб. «Стій тут, хлопче, я полізу на дуб». З нього можна прямо дивитися у віконце. Тут зняв він себе пояс, кинув униз шаблю, щоб не брящала, і, ухопившися за гілля, поліз угору. Віконце все ще світилося. Присівши на гілляку біля самого вікна, учепився він рукою за дерево і дивиться. У кімнаті і свічки немає, а світиться. По стінах чудні знаки. Висить зброя, та все дивно, Такої не носять ні турки, ні кримці, Ні ляхи, ні християни, Ні славний народ шведський. Під стелею сюди й туди пролітають нетопирі, І тінь від них миготить на стінах, На дверях, на помості. Ось відчинилися без скрипу двері, Входить хтось у червоному жупані, і просто до стола, накритого білою скатертиною. Це він! Це тесть! Пан Данило спустився трохи нижче і притулився щільніше до дерев. Та тому ніколи дивитися, чи зазирахто у віконце чи ні. Він прийшов похмурий, сердитий, зірвав зі стола скатертину і враз по всій кімнаті Тихо розлилося прозоро голубе світло, тільки не змішавшися з ним, хвилі давнішого блідозолотого переливалися, пірнали, неначе в блакитному морі і тяглися шарами, ніби на мармурі. Тут поставив він на стіл горщик і почав кидати в нього якісь трави. Пан Данило став придивлятися і не побачив на ньому вже червоного жупана. Замість того з'явилися на ньому Широкі шаровари, які носять турки За поясом пістолі На голові якась чудна шапка Списана вся не руською І не польською грамотою Глянув на обличчя І обличчя стало змінюватися Ніс витягся І завис над губами Рот за хвилину розтягся до вух Зуб визирнув з рота Викривився і став перед ним той самий Чаклун, що з'явився на весіллі в Осавула. «Правдивий твій сон, Катерино», – подумав Бурульбаш. Чаклун став ходити навколо стола. Знаки стали швидше мінятися на стіні, а не топирі почали літати скоріше вниз і вгору, сюди й туди – Голубе світло рідшило, рідшило, і зовсім ніби згасло, і світлиця освітилася вже тонким рожевим світлом. Здавалося, з тихим дзвоном розливалося дивне світло по всіх кутках, та раптом зникло, і настала пітьма. Чути тільки шум. Неначе вітер у тиху вечірню годину Вигравав, кружляючи по водяному дзеркалу, Нахиляючи ще нижче в воду стріблясті верби. І вважається панові Данилові, Що у світлиці блищить місяць, ходять зірки, Неясно михтить темно-синє небо І холоднічного повітря війну навіть йому в обличчя. І вважається панові Данилові, Тут він став мацати себе за вуси, чи не спить, що вже не небо у світлиці, а його власна опочивальня. Висять на стіні його татарські турецькі шаблі, біля стін полиці, на полицях домашні посуди, начиння, на столі хліб і сіль, висить колиска, та замість образів визирають страшні обличчя. На лежанці та густий туман вкрив усе, і стало знову темно. І знову з дивним дзвоном освітилася вся світлиця рожевим світлом, і знову стоїть чаклун нерухомо в давній чалмі своїй. Звуки стали гучніші і густіші, тонке рожеве світло яснішало, і щось біле, наче хмара, плавало посеред хати і ввижається панові Данилові, що хмара та не хмара, що то стоїть жінка, тільки з чого вона з повітря, чи що виткана? Чому ж вона стоїть і землі не торкається, і не спирається ні на що? І крізь неї просвічує рожеве світло і миготять на стіні знаки. От вона якось ворухнула прозорою головою своєю. Тихо світяться, її блідо-голубі очі. Волосся в'ється й спадає на плечі її, Неначе ясно-сірий туман. губи блідо-червоніють, Мов, крізь білопрозоре ранкове небо лється ледве помітне, Ясно-червоне світло зорі. Брови злегка темніють. Ох, це ж Катерина! Тут відчув Данило, що руки й ноги у нього скуті. Він зсилкувався говорити, та губи порушилися без звуку. «Нерухомо!» – стояв Чаклун на своєму місці. «Де ти була?» – спитав він, і та, що стояла перед ним затремтіла. «О, навіщо ти мене викликав?» – тихо застогнала вона. «Мені було так радісно! Я була в тому самому місці, де народилася і прожила 15 років!» О, як хороше там, які зелені і пахучі там луки, де я гралася в дитинстві, і польові квіточки, і ті ж самі, і хата наша, і город. О, як обняла мене, любо, мати моя, яка любов у неї в очах. Вона голубила мене, цілувала у вуста і щоки, розчісувала густим грибінцем мою русу косу, батьку. Тут вона втупила в чеклуна бліді очі. Навіщо ти зарізав матір мою? Грізно чаклун посварився пальцем. Хіба я просив тебе говорити про це? І прозора красуня затремтіла. Де тепер пані твоя? Пані моя Катерина тепер заснула, а я й зраділа з того, спорхнула й полетіла. Мені давно хотілося побачити матір. Мені раптом стало 15 років. Я вся стала легенька, як пташка. Навіщо ти мене викликав? Ти пам'ятаєш усе те, що я говорив тобі вчора? Спитав Чаклун так тихо, що ледве можна було розібрати. Пам'ятаю, пам'ятаю. Та чого б не дала я, щоб тільки забути про це. Бідна Катерина. Вона багато чого не знає з того, що знає душа її. Це Катеринина душа, подумав пан Данило та все ще не наважувався поворухнутися. Покайся, батьку. Хіба не страшно, що після кожного убивства твого мерці підіймаються з могил? Ти знову за старе. Грізно перебив чаклун. Я поставлю на своєму, я змушу тебе зробити, що мені хочеться. Катерина полюбить мене. О ти страховища, не батько мій. застогнала вона. Ні, не буде, як ти хочеш. Правда, ти здобув нечистими чарами своїми владу викликати душу й мучити її. Та сам тільки Бог може змушувати її робити те, що йому хочеться. Ні, ніколи, Катерина, доки я буду держатися у її тілі, не наважиться на безбожний вчинок. Батьку, вже близько страшний суд. Коли б ти і не батько мій був, і тоді не змусив би мене зрадити свого коханого, вірного чоловіка. Коли б чоловік мій... І не був мені вірний і любий, і тоді б не зрадила його, Тому що Бог не любить клятвопорушних і невірних душ. Тут втупила вона бліді очі свої у віконце, Під яким сидів пан Данило, і застигла на місці. — Куди ти дивишся? Кого там бачиш? — закричав чаклун. Прозора Катерина затремтіла, та вже пан Данило... Був давно на землі і пробирався з своїм вірним стецьком у свої гори. «Страшно, страшно!» – говорив він про себе, відчувши якийсь страх у козацькому серці і незабаром пройшов через свій двір, де так само міцно спали козаки, крім одного, що сидів за вартового і курив люльку. Небо все було засіяне зірками. «Як добре ти зробив, що розбудив мене!» – говорила Катерина, протираючи очі вишиваним рукавом своєї сорочки і розглядаючи з ніг до голови свого чоловіка, що стояв перед нею. «Який страшний сон я бачила! Як важко дихали груди мої! Ух! Мені здавалося, що я вмираю!» «Який же сон! Чи не такий?» і став буруль баш розповідати дружині своїй усе, що він бачив. «Ти як про це дізнався, чоловіче мій?» – спитала здивувавшись, Катерина. «Та ні, багато чого мені не відомо з того, що ти розповідаєш. Ні, мені не снилося, що батько вбив матір мою, ані мерці, нічого не бачила я. Ні, Даниле. Ти не так розповідаєш. Ох, який страшний, батько мій. І не диво, що ти багато чого не бачив. Ти не знаєш і десятої частини з того, що знає душа. Чи знаєш, що батько твій антихрист? Ще минулого року, коли збирався я разом з ляхами на кримців, тоді я ще держав руку того невірного народу. Мені говорив ігумен братського монастиря, він – жінка свята людина, що Антихрист має владу викликати душу кожної людини, а душа гуляє по своїй волі, коли людина засне і літає разом з архангелами навколо Божої світлиці. Мені з першого разу не сподобалося обличчя твого батька. Коли б я знав, що у тебе такий батько – я б не одружувався з тобою. Я б кинув тебе і не взяв би на душу гріха, породичавшись з антихристовим племенем. – Та нила, – сказала Катерина, затуливши обличчя руками і плачучи. – Чи я завинила чим перед тобою? Чи я зрадила тебе, любий мій чоловіче? Чим же накликала на себе гнів твій? Чи невірно слугувала тобі? Чи сказала наперекір слово – коли ти повертався на підпитку з молодецького бенкету? Чи тобі не народила чорнобривого сина? Не плач, Катерино. Я тепер тебе знаю і не кину ні за що. Гріхи всі лежать на батькові твоєму. Ні, не називай його батьком моїм. Він не батько мені. Бог свідок, я зрікаюся його. Зрікаюся батька. Він антихрист. Боговідступник, хай гине він, потопає. Не подам руки врятувати його, хай сохне від, від таємної трави, не подам води напитися йому. Ти в мене, батько мій. У глибокому склепі в пана Данила, за трьома замками, сидить чаклун, закутий у залізні ланцюги, а далі над Дніпром палає бісівський його замок, і червоні, як кров хвилі, плещуть і топляться навколо старовинних стін. Не за чаклунство і не за безбожні діла сидить у глибокому склепі чаклун, їм суддя Бог. Сидить він за таємну зраду, за змови з ворогами православної руської землі, продати католикам український народ і попалити християнські церкви. Похмурий чаклун, думка чорна як ніч у нього в голові. Тільки один день залишається жити йому, а завтра час попрощатися з світом. Завтра чекає на нього страта. Не зовсім легка страта чекає на нього. Це ще милість, коли зварять живцем його в Казані, або здеруть з нього шкіру грішну, похмурий чаклун похилив голову. Може, він вже й кається перед смертною годиною, тільки не такі гріхи в нього, щоб Бог простив його. Вгорі перед ним вузьке вікно, загратоване залізними палицями. Дряскаючи ланцюгами, Підвівся він до вікна, подивився, чи не пройде дочка його. Вона лайдна, незлопам'ятна, як голубка, чи не змилосердиться над батьком. Та нікого немає. Внизу біжить дорога, по ній ніхто не пройде. Нижче гуляє Дніпро, йому ні до кого немає діла. Він бушує, і невесело слухати колодникові одноманітний шум його. Та ось хтось з'явився на дорозі, то козак, і тяжко зітхнув в'язень. Знову навколо безлюдно. От хтось в долині спускається, розбівається зелений кунтуш, сяє на голові золотий кораблик – це вона – Ще ближче притулився він до вікна. От уже підходить близько. Катерина, дочко, збила серце. Подай милостиню. Вона німа. Вона не хоче слухати. Вона й очей не підведе на в'язницю. І вже пройшла, вже й сховалася. Порожньо на всьому світі. Журно гомонить Дніпро, туга залягає в серці, та чи знає цю тугу чаклун? День хилиться надвечір, уже сонце сіло, вже й немає його, вже й вечір свіжо, десь реве віл, звідкись долинають звуки. Мабуть, десь іде народ з роботи й веселиться, на Дніпрі проплив човен. Кому яке діло до колодника? Блиснув на небі срібний серп. Ось хтось іде з того боку по дорозі. Важко розглядіти у пітьмі. Це повертається Катерина. Дочко, Христа ради! І люті вовченята не стануть шматувати свою матір, дочко! Хоч глянь на злочинного батька свого! Вона не слухає і йде. Дочко, заради нещасної матері! Вона спинилася. Прийди, прийняти моє останнє слово. Навіщо ти кличеш мене, боговідступнику? Не називай мене дочкою. Ми не рідня з тобою. Чого ти хочеш від мене? Зради нещасної моєї матері. Катерина, Близький мій кінець, Я знаю, Мене твій чоловік Хоче прив'язати до кобилячого хвоста І пустити по полю, А може ще й страшнішу Вигадає кару. Та хіба є на світі Кара рівна твоїм гріхам. Жди її, Ніхто не стане Просити за тебе. Катерино. Мене не кара страшить, а муки на тому світі. Ти, безгрішна, Катерино, душа твоя буде літати в раю біля Бога, а душа боговідступного батька твого буде горіти у вогні вічному і ніколи не згасне той вогонь. Все сильніше і сильніше буде він розгорятися і краплини роси ніхто не зронить, і вітер не подихне. Цю кару не в моїй волі зменшити, сказала Катерина, відвернувшись. Катерина, постійно одне слово. Ти можеш врятувати мою душу. Ти не знаєш, що який добрий і милосердний Бог. Чула ти про Апостола Павла, який був він грішний чоловік, та потім покаявся і став святий. «Що я можу зробити, щоб врятувати твою душу?» сказала Катерина. «Чи ж мені, кволій жінці, про це думати?» «Коли б мені пощастило звідси вийти, я б усе кинув. Покаюся, піду в печери, надіну на тіло Жорстку власяницю. День і ніч буду молитися Богу. Не тільки з не візьму риби в рот, не постелю одежи, не лягаючи спати. І все буду молитися. Все молитися. І коли не зніме з мене милосердя, Боже, хоч сотої частини гріхів, закопаюся по шию в землю або замуруюся в кам'яну стіну, не візьму ні їжі, ні пиття й помру» а все добро своє віддам ченцям, щоб сорок днів і сорок ночей правили по мені панахиду. Задумалася Катерина. Нехай я й відімкну, та хіба зможу я розкувати твої ланцюги. Я не боюся ланцюгів, говорив він. Ти кажеш, що вони закували мені руки й ноги? Ні. Я напустив їм у вічі туману і замість руки простяг сухе дерево. Ось я дивися, на мені немає тепер жодного ланцюга, сказав він, виходячи на середину. Я б стін цих не побоявся і пройшов би крізь них, та чоловік твій не знає, які це стіни, їх ставив святий схимник, і ніяка нечиста сила не зможе звідси вивести колодника, не відімкнувши тим самим ключем яким замикав святий свою келію. Таку саму келію викупаю і я собі, нечуваний грішник, коли вийду на волю. Слухай, я випущу тебе, та коли ти мене обманюєш, сказала Катерина, зупинившися перед дверима, і замість того, щоб покаятися, станеш знову чортові братом. Ні, Катерино. «Мені недовго залишиться жити вже. Близький і без страти мій кінець. Невже ти думаєш, що я віддам сам себе на вічну муку?» Замки загріміли. «Прощай! Хай боронить тебе Бог, милосердний дитя моє!» сказав Чаклум, поцілувавши її. «Не торкайся мене! Нечуваний грішнику! Іди скоріше!» говорила Катерина, та його вже не було. Я випустила його, сказала вона, злякавшися і дико оглядаючи стіни. Що я скажу тепер чоловікові? Я загинула. Мені лишається живій тепер закопатися в могилу. І заридавши, майже впала вона на пеньок, на якому сидів колодник. Але я врятувала... — Душу, — сказала вона тихо, — я зробила святе діло. — Та чоловік мій, я вперше обманула його. О, як страшно, як тяжко буде мені перед ним говорити неправду. — Хтось йде? — Це він, чоловік! — скрикнула вона в розпачі і непритомно впала на землю. — Це я, моя рідна дочко! Це я, моє серденько! — почула Катерина, опритомнівши, і побачила перед собою стару служницю. Баба, схилившися, здавалося щось шепотіла і, простягши над нею висхлу руку свою, бризкала на неї холодною водою. — Де я? — говорила Катерина, підводячись і озираючись.